Urtez urte, nekazal eta baseretarrak abiadura alduten kaltzen egia. Populazioaren eguneko bata jarduten da nekazalitzan. Eta amarrultetan, erdisa baino gehiago jubilaukoa. Gaurregun kontsumitzen dugun elikagaien eguneko laro geta marra baino gehiago, kanpotik ekartzen dugu. Elikadura eredu honek, gure eta lurraren osasuna kaltetzen du. Ezin digute etorkizuna lapurtu. Biolurrek herritik eta herriarentzat amilubi erosiko du. Amilubiko lurre emankorrak modu kolektiboan eskuratu eta bideztuko ditugu. Lurra zaintzen duten nekasal eredu duinak lan aukera erreal bezala hultzatuko ditugu. betako osasuntxua eta inguru menantzako onuragarrisa izango dan gertuko eta kalidadesko helikadura sustatuko dugu. Abilobi babestea eusten gaituen lurra babestea da. upaka hasi da lurra. Zuen laguntzari eske lortuko dugu tau Horxe, horttzen zuten dira, Tauadak ezan Lurra taupaka! Orxe, orxe Bueno, hemen zigitzen dugu irola irratian, Durangoko bazooka autogestionatetik irratxaio egiten zuzenean, kalean gaude oren bertan. Eta, bueno, pues, espota entzun dugu oren txe bertan. AMI UBI proiektuaren ganean egingo dugu berban, proiektu agroekologikoa, ondela egun batzuk, pasaden astean, e, esagutera emondana, eta, bueno, proiektu potoloa dana. Eta horretarako, babadako gu mikrofonaren bestaldean, leire, eskerrik asko irola etortetagatik, eta, bueno, proiektu aurkeztegatik. Eskerrik asko zuei... Enfin, fin, e, agertu zanatzu bai argian reportaje sakon bat, eta bar, gukestu guain beste denbora eukiko, klabe batzuk emon bako dugu, zer dan a, milu bi ulertzeko, eta, eta zer, bueno, zer egin da proposamena, eta zer egin godan, eta ia konteguzu. Ba, proposamena, bi olurreplazaratu e, duden proposamena da, e, gaur egun nekazal munduan daukun arazo potolo bi, mai gainean jarri, eta gizarteratzea. Urduan bat izin glitzateke, E lur emankorrak gelditzen saizkigu lur emankora apurrak babestu eta lur horrei kelikagaiak e, modu hori ekologiko batean ekoizteko e, beharra eta e, garrantzia gizarteratzea. Mm -hmm. Orduan horretira e, ikusten diren e, arrazoiak, sintomak eta orduan zer egingo da Berton? Ba bueno, helduzan gure eskuetara aukera hau, ango lurretan, Amilubi Basarriko lurretan Gure bazkide bikiten zeben baratze zaintza eta fruta zaintza. Daia, bueno, retiro behartzeko azmotan eta zebi zen, eta hortxe sortu zen aukera bat. E, alboko etxe bizitza ere e, errele borik ezeukan, eta bueno, ba e, aukera manzazkuen erosteko. Uhum. Karo, guretzako biolurgipuzkoa, enekazaitzeko logikoaren aldeko elkarte txiki bada. Eta erronka undi xasan. Uhum. Baina, ez keleku ez da. Meandro bat, lu reman korsakona, gerrek eh. alguan, eh, la, lauak. <laughs> eh, kilometro asko eta asko dira ganera, ez, eh, hektareak. Bueno, eh, basarriak bera dauzko eh, lau hektarea, basarri inguruan, eta bost hektarea baso. Aha. Baina meandroak berak bai, meandroak, bueno, bueno, esparadizu da da, eta 6 hektarea pasatxo dauzko. Ederto, Ederto. Bai. Eta, bueno, emondo zuz klabe batzuk, baina klabe hau ga, ere badau sarrazuia kulertzeko, eh? E, pues hori. Eh, e, munduan bizidan jentearen bizi baldintzak hobetzea eta bar, bai. guke eh hortxe bertan landu nahi duguna da errelboa. Aha. Bai, dakizue urtetik urtera ekoiz legaltzen gabiltzela. Inork ez dagoela nekasaritzalenen nahi edo inorgitzik eta, bueno, ba pentsatzen dugu arrazoi nagusi edala ez daude baldintza, ez dira baldintza duinak ematen e, ogibide hortan azteko ez orduan proiektu honekin baita ere nahi dugu alternatiba bat eskaini eta norbait instalako bada ba e, baldintza duin garatzen lagundu Aha. bai, e, bueno dagoeneko ekoizle direnentzako eta bar oien entzako pues, be, ez, baldintza honetan lurrak erabilia liztateko haukera Eta baita, ekoizle, donekasari gazte berrientzako entzako, hoi entzako, pues, proietoak gazteko emoteko? Bai, hori da. E, e karo, batzu bedare martxan, bera, beraien baserrietan, eta hoi egi ere eskainina izaien hola baiteko saretze hori ha e, milu bertan ematea. E, gune agroekologiko bat, izatea, bertan bera, beraien beharrak ere asetzea. Eta aldi berean, izalako denari, ba, aukera errealista eta hon bat ematea. Aha, saretze bat aipatzen duzu? Formakuntzak ere egon direla, irakurri naoen, hainbaten. Ba, bai, asmoa dau, e, bueno, ba, esperientzia kolektibuak elkarbanatzea, esperimentazio aldetik ere, ba, zerretarren ba, esperimentazio participatibuak eta parte hartzaileak eta sustatzea, formazioak egitean noski, eta, bueno, ba, pixka bat, ba, hori, e, referentzi gune bat, eratzea. Eta gero, be bai, irakurri naoen hainbaten, bertan, e, ekoiztuko dan horrek, bueno, ba daukala, E, ekoizpen eredu baten, e, hori jarraitzen dauela, izango dala ekologikoa, bertakoa, eta... Bai, bai ez dugu lertzen beste modu bat, biolugu egipuzkoa, e, nekazaritza nekazari ekologikoaren aldeko elkartea da, Aha. eta gainera gero eta e, garrantzi diagoa dauka, hori e, bueno, mundu guztia daki, ez da? Ze garrantzitxoadan lurraren babesa, eta nekazaren praktika... Ba, susten, oza, sea, inguru gero arekiko respetua osko praktikak egitea, ez? Uh -huh, uh -huh. Eta bai, e, agroekologia non jarri onartuko da proiektu. Ba, prodiutu. ederto, ederto. Proiektu potoloa da, eh, proiektu ondian. Bai, aipatu ah, dugu bebai, hami baserria segatik aukeratu dan, bereko zelako bere, bueno, baldintza horrek, meandoran dauela, lekoa proposadala, non dago, ze meandrotan? Ba, dago, zestoa da, udalerriz, zestoa da, da zestoa daukon, eh auzo bat iraeta daitzen da aha. eta antzen dago meandro bat. Urolaibaiak egiten duen meandro polit bat. Ah, bai. fantastiko. Fantastiko. E, imaginatzen dut gerora ere hasteko aukera emongo dabela. Bueno, ya ja bada por proyecto handia, o sea, da igual ontze berton honetan zentratu, baina etorkizunera begira igual handitzeko ba, Bai. Eh, oi momentuetan gare, lurraren babesa, erostea eta babestea. Aha. Baina aldi berean paraleloki gabiltsa Ba an irudi etorriko lrateken proiektuak irudikatzen da ba pixka bat hori. baina hasi beharko gara sakotzen dirua batuko badugu. Hasiko gara definitzen gai. No, Baixo ondo, ondo, ondo. Oi zu, aipatudo su biolor, biolor da vilela onenatzetik eh Bakarrik, Biolur, Biolorre topatu dauz eta eta bera e, aipatu duzu so apurtzoa baina e, kontatu duzu zer den Biolur eta gero bebaiz nogaz nogaz bai. batera ingo da nau Bueno Biolurri etorrisitzen zaion aukera orduan lidergo hartu gendu n erabaki gendu norrera jotzia eta, eta bueno lidergotzia hori oh, lidergotza hori asumitzea baina noski bidea hau ezin dugu bakarrik egin gainara helburuetako bat zalako ba, gizarteratzea gizarte dagoen arazoa ez da denon denok daukau elkarren beharra Bai ekoizlek herritarren beharra, bai herritarrek ekoizlien beharra, guk sortuko duguna elikagaiak dira, oinarria bizi zaion oinarri adiren elikagaiak, ez da? Orduan hori mai gainen jarri nahi genuen ikusita gaur egun dagoen deskonexioa, ez? Herritik eta baserrirako dagoen deskonexio itzela, ikusita. Aha. Uh -huh. Eta hemen kartzelen bat etorriko jakoburu. Bai, ai da biz, kalean gauzelako. <laughs> Eta, bueno, ba, orduan nahi genuen, batez ere hori, gizarteratzea. Eta orduan nazi ginen, aliantzak bilatzen, ez dogolako ikusten hau urrats bakarra danik baizik eta hasiera bat. Eta es estrategikoa hau da, ganera. Bai, bai, estrategia bada da, baserri hau da, hasierako pausa bat, baina, espero dezagunatzeetik beste baserri batzuk etortzea. Orduan, bueno, saretzen gabiltza, batez ere kontsumo elkarte, baiarako eta ingurutako kontsumo elkarteekin, ba, hortxe daudelako konsumitzaileak eta herritarrak batuta, Baina baita ere, hainbeste eragile, e, udaletxe, sektoreko eragile, ba, e, eskuak zabalei dauz edo zeinekin zaretzeko. E, um, Gauzatxu bat hau proiektu hau, ego euskal herrian zera, pioneroan? Bai. Baita, pionero, euskal herrian? Iparra euskal herrian, e, bueno, e, aspaldia zautzen dugun lurza india daukagu. Aha. Lur zaindiaren indiaren papela izengulitzateke pixkatxo bat hori, ez, eskuratzea, e, batez ere lurrak eskuratzen dituzten, nekazaleta abeltzen lurrak batzutan aspiditurak ere bai eta kaso bakar batzuetan etxe bezitze ere bai, basarria, orduan lurroiek eskaintzen dituzte, izalatu nahi duten e, pertsonei. Eta horto, eta horto. Horek ere iguale referentzia moduen laguntzen bai. dago, lertuteko zere, zer dana milu bita zer egingo godan. Hori da, gure iparro ratza ere hori da, eh? ego lurza india edo sortzea. Bai. Mm. Leire, esan dutzu, denpora askorik ez daukagula, amaitzen joan gara e, galderatxu batzuk amaitzeko. Persona batek eh, interesa badauka suongana eh, hurbildu gure badau informazio gehiago gure jakin gure badau zela diten dau. Bueno, ba behitu, Durangoko azokan bagaz, eh gaudean postutxu badakau informatzeko eta gero bestela ba web horri bat martxan jarri dugu Aha. eh web horria. eta hortxe daude, bueno, ba astasundunak eta laguntzeko moduak ere hortxe sehazten dira. Hortxe daka crowdfunding bat martxan jarrita. Oi, Eta hor horri hortan e, e, lotura zuzena dau. Hoxe, laguntzeko modu bat, orduan, e, babesa emoteko modu bat, izan lehi hori, e, bueno, pues, lagundutea, krofundenean ege, diru bat infinita finita, sust, sustengo emonda, edo, edo hemen bono laguntza batzuk erosita. Baita, bai, dakaguz bono laguntza batzuk martxan, e, oparitxo bat ematen da trukian, mm -hmm. baina, bueno, asmoa ba, pixka bat da, nahiko genuke behintzet, doaitza eta laguntza, alik eta txikiak bat dira ere, alik eta pertsona gehien eh, laguntzea, alda behin egin, ze gurel buru hori, gizarteratzea. Bak, azken finean, e, dirutza bat lotu bako da, e, baserria bai. da, da bere lurrak eskuratzeko. Bai. Eta zelandoa, krofundin hori? Bueno, ba, krofundin abiatu genuen, abenduak bat, izin zala orkespen ofiziala azpeitzin, Eta honeskero batu ditugu hogeita bat 2.000 euro. Eh, bueno, ez dago txarto. Asko falta da, badakit. Bai, asko falta Bueno, <gullur> baya, aztebetean, hogei mila pago, ez da bakala. Bueno, bueno, lana dauko horretik, <gullur> eta espero desagu lortuko daugula. <gullur> seguro, seguro baietz. Bueno, saiatuko bara bintzet. Bai. Haizu, eskarrik asko, eh, nire aldetik ez dauka kaldera gaiagorik. Zu geratu zera zeus ercontateko basmoz, edo gogoz? Ba, petxetan daiko... Naiko asaldu dotela, ez? Bai, ne, beste bai ez. Kompleto gelditu da, ta bestela ez handakoa. Nai izan eskero weborrian sartu ta hortze dau. Horria. amilubi.eus. Horida. Erto, Erto. Bueno, ba, asko da. Segiko dugu urrengo elkarrizketak asko, musika purtsu bat eta bagoaz. Esk Eskerrik asko zuei. Bai. <laughs>